Bé, nosaltres ens estindrem també de votar a favor d'aquesta moció primer perquè interpretem de que no ens correspon demanar tantes coses no? perquè no, el primer punt no és adherir se a, a la manifestació que es fa a Ginebra, sinó a més a més és demanar demanar aconseguir posar el dret de decidir, de tenir un estat propi del poble català, la gent internacional i la centralitat del debat polític català Vull dir, no només és anar allà, sinó que també exigir o demanar als polítics que el dret de decidir sigui doncs el cor de tota la política catalana no? jo penso que tenim molts altres problemes també a part d'aquest que no, no el defugim no? i per que la nostra classe política es comprometi a aconseguir-ho, no és molt complicat. Nosaltres pensem que no, no ens pertoca votar aquestes coses, tampoc evidentment estarem en contra que hi hagi iniciatives populars, que vagin, vagin a, doncs, on s'hagi d'anar i que es posi sobre la taula el dret a decidir que s'emparli i es discuteixi. No? Però jo crec que hi ha altres partits que ja que és el seu camí, no? el sobiranisme, doncs, bé, que Convergència també s'hi posa i s'hi posa infern, doncs, en ferm, jo m'en alegro no? i que d'una vegada doncs, ja s'aclareixi doncs, si som o no som sobiranistes i per aquests motius no entrarem en l'exposició de motius perquè si no podríem parlar d'història i ens aniríem molt enllà no? i estic d'acord, ser també amb el que diu el senyor Nojosa però nosaltres ens abstindrem i bueno, que el plenari decideixi ens assemlarà fantàstic no? Per a d'Esquerra Republicana el senyor Andorrà Sí, per part del grup d'Esquerra el que farem és evidentment donar-hi suport i respectar el text, que és el que diferents ciutadans ens van proposar en representació dels 10.000.cat. 10 per tant, és una proposta que entren uns ciutadans i nosaltres entrem aquí a l'Ajuntament i, i perquè es presenti aquí a, en el ple. Per tant, el text és el que ells han proposat i nosaltres no el podem modificar. El nostre suport, i nosaltres entenem que lògicament el que hem de fer és sumar, sumar i sumar i hem de procurar doncs, que, com deia el regidor del PSC evidentment que hi ha molts altres problemes i, en la societat però aquest el, el de la nació catalana o el fet de, de que algun dia puguem tenir la capacitat de, de poder decidir per nosaltres mateixos i exercir la nostra independència creiem que és un tema capdalt i que d'ara en endavant com ja està sent darrerament, ha de ser un tema central en la política catalana, més que mai, i cada vegada més i més, i fins que nosaltres ho aconseguim. Depèn de nosaltres i ningú més ho farà per nosaltres. Per tant, és la nostra responsabilitat impulsar i donar suport a aquest tipus d'iniciatives. Senyor Soldoni. Bé, per part, de, per part de Convergència i Unió... Uh, de dir clarificar el que comentava el senyor Hinojosa i crec que ho ha, ho ha definit molt bé la senyora Gabriel, dient que doncs, l'exposició de motius òbviament està feta amb voluntat de, de consensuar i amb voluntat de sumar el màxim de, el màxim de voluntats possible i, i bé, diguem-ne, si vostè comenta el tema de l'Estatut uh, actual i el, les retallades que hi ha hagut o l'escenci del Constitucional, etc etc. jo crec que en aquest cas no hem de perdre l'objectiu final i almenys dintre de convergència hi ha molta gent que ho tenim molt clar i que creiem que l'estat propi dintre d'Europa doncs, és, és el camí que, que hem de seguir per poder desenvolupar la nostra, la nostra nació i això no treu, això no treu que el possibilisme de, de cada etapa històrica que es vagi, que es vagi succeint s'ha doncs d'anar gestionant de la forma, forma Diguem-ne que toca en cada moment i és segurament doncs, aquí, com vostè comentava que trobem estrany que juntament amb Esquerra Republicana doncs, eh, poguéssim donar suport o subscriure aquesta, aquesta moció eh, hi ha molta gent d'Esquerra Republicana i molta gent de Convergència i Unió que compartim eh, l'objectiu final la, la voluntat que creiem que ha de el poble, el poble de Catalunya de poder-se diguem-ne gestionar per si mateix el que segurament a vegades diguem-ne Uh, no compartim, diguem-ne, sinó les etapes diguem-ne, uh, momentànies o l'estratègia a l'hora de de pogueri arribar, no? I aquesta, aquesta moció, doncs, uh, ja vam estat d'acord en el seu moment, vam donar suport a la, a la marxa a Brussel·les doncs aquesta vegada es repeteix el mateix a, a Ginebra, <coughs> i esperem doncs, que molta gent hi pugui, hi pugui anar i que puguem doncs, fer veure diguem la causa catalana d'una forma pacífica, d'una forma festiva d'una forma sense confrontacions i sense res en negatiu eh, en el conjunt d'Europa i si pot ser, doncs, en el conjunt del món i que això pugui contribuir a fer avançar un pas més cap a, cap a la sobirania del poble català Uh, no, no, no, no es decidirà gran cosa segurament el dia d'aquesta marxa a Ginebra ni decidirem el model de país que tirarem endavant en els propers anys uh, a gran traç sinó que el que fem doncs, és uh, això d'una forma pacífica i d'una forma doncs, uh, agradable donar a conèixer la, la nostra causa i per tant la doncs, Comerència i Unió, òbviament donarem el vot favorable Alguna altra intervenció per per iniciativa Per part de la CUP? club socialista, per part d'Esquerra Republicana senyora Cortés Sí, a mi em sap molt greu, quan diuen això no aconseguirem res vull dir, clar, no suport perquè caga el filó total Pues a mi em sembla, i, i per part d'esquerra ens sembla que donarem, inici, donarem suport i recolzarem totes les iniciatives que puguin sumar, com bé ha dit abans el regidor i que a més a més tiren endavant el poder, el poder tenir, el dret a decidir i el poder tenir un estat propi i poder ser Catalunya independent i, i els, poble, els països catalans independents. I per tant amb tot el respecte i a més a més amb, amb, amb, amb tot el coratge de dir-ho encara que no aconseguim res, doncs un dia o altre ho hem d'aconseguir. Senyor Salvani. Només per verificar, em sembla que el que he manifestat jo va totalment amb la línia del que vostè ha dit el que simplement he dit és que el dia aquest d'aquesta marxa no es decidirà quin model de país o com, com s'avançarà ni s'aconseguirà la independència, segurament aquest dia el que sí que hem dit que és bo, que es vagi internacionalitzant la causa, que la gent ho pugui, ho pugui conèixer i qualsevol tipus d'acció que es faci en aquest sentit, sigui on sigui em sembla que ha quedat clar en una anterior exposició, doncs, de, que, de que és positiva i que, i que va en la bona línia molt bé, suficientment aquest punt Passaríem a la votació Vots a favor Vots en contra Abstencions Queda aprovat per 11 vots a favor Cap en contra I dues abstencions I passem al següent punt de veure del dia Que és donar compte de les sol·licituds realitzades Del Fons Estatal d'Ocupació i Sostenibilitat Local Senyora Arenes, Sí, bona nit novament. El punt de l'ordre del dia referent eh, és donar compte de les sol·licituds que s'han enviat al Fons Estatal d'Ocupació i Sostenibilitat Local al FEOS és difícil de, de pronunciar, perdó i que s'han realitzat des de l'Ajuntament d'acord amb la subvenció que es va otorgar a tots els municipis en proporció eh, amb una quantitat fixada per habitant en el municipi de, de Sallent Uh, el potencial beneficiari és de 763.346 euros, que uh, aquesta quantitat correspon a la dotació màxima de recursos reconeguts a través d'aquest fons estatal. Uh, la informació lliurada a l'oficina assistencial al Fons Estatal d'Inversió Local de la Diputació de Barcelona a través de l'àrea de presidència i coordinació i concertació i assistència local és el primer pas que es realitza d'acord amb la voluntat d'una sèrie d'obres per la part d'inversió que es volen realitzar d'aquí s'extreu l'informe d'identitat tècnica d'aquest projecte d'inversió per cada un dels projectes o per un projecte, depenent de cada una de les opcions i es valora segons el tipus de projecte segons l'import total a tipologia, el tipus de contracte que es farà, a l'import de l'execució de les obres, la previsió de l'ocupació per cada una de les obres, a l'estat d'aquest projecte i el termini d'execució de les mateixes. Per cada una de les obres que s'han sol·licitat en el fons estatal hi ha un informe d'identitat tècnica prèviament que s'ha demanat a la Diputació com a gestora i que ha recolzat i ha, i ha participat a la millor elaboració d'aquests informes o sol·licituds. En posterioritat, i fins a data màxima que hi havia, que era el dia 4 de febrer, s'emeten les sol·licituds al, al fons estatal perquè ens donguin la subvenció corresponent per cada un dels projectes que s'han demanat prèviament. Perè té aquest informe d'untat doncs perquè és un informe tècnic que ens dona la seguretat de que aquest projecte té tota la qualificació que demana aquest fons estatal. A diferència del fons estatal que ens es va concedir el 2009, aquest fons estatal és un fons estatal que està enfocat a el que és rehabilitació, obres i inversió que estiguin encarades a locals socials, culturals, a tema de barreres arquitectòniques viabilitat, accessibilitat i eh, puntualment el que és noves tecnologies sostenibilitat ambiental i tot el que comporta el tema de noves tecnologies també d'estalvi, eficiència i eficàcia aquí a l'Ajuntament de, de, del municipi de Sallent prèviament i com que va ser també una subvenció que fins que no vam tenir els imports, la convocatòria i tota l ordenança que hi, hi ha al respecte per les bases d'aquesta subvenció es van fer una sèrie de, de propostes que es van anar mitj elaborant i que en una reunió prèvia amb tots els regidors de l'ajuntament es van manifestar quina era la voluntat i quin eren els costos de cada un dels projectes amb el total del mateix. També dir que d'aquest import total de 763.346 aquest any i amb aquesta subvenció es podia destinar un percentatge a lo que és al tema social directament. Eh, el lo que és capítol 1 i 2 de corrent del mateix pressupost, però sempre per lo que són qüestions socials, o bé amb temes socials que estiguen relacionats directament amb eh, una sèrie de bases que marcava aquesta, aquesta sol·licitud. Extret a l'import que hi havia per poder-ho destinar a temes socials i educatius del 763.346, la resta, era per inversió. Inversió sempre destinat a aquests aspectes que he comentat anteriorment. I ja per resumir, per ser breu, els projectes que s'han presentat i les sol·licituds que s'han presentat, finalment, és reforma i adequació de la nau de contramestres. És la rehabilitació de la part de la nau de contramestres amb un import total d'inversió de 429.000 euros que d'aquests 410 és d'obra executable i el reste és contractes serveis, projecte, seguretat i salut i direcció d'obra. Eh, o, o sigui, l'any passat, la del 2009, no permetia incloure projectes, onerals de projectes, coordinació i seguretat i salut, i eren eh, gastos que generaven arrel de fer la gestió d'una execució d'una obra. Eh, es van tenir que que, que demanar com una subvenció extraordinària a la Diputació però es van tenir que contemplar fora d'aquest import total de la, de la subvenció aquest any eh, s'ha permès que es pugui incloure tots els gastos que també comporten l'execució d'aquestes obres i que són gastos evidentment necessaris i obligatoris com altre projecte és eh, inversió per a la rehabilitació dels exteriors de la caseta de cornet caseta social Bueno, li diem caseta de cornet però és la casa social que hi ha a cornet l'import d'aquesta inversió és de 46.536 euros d'aquests com a obra són 43.537 i l'import de contractes i serveis és de 3.000 en l'anterior de contrameses m'he deixat de dir que són està previst amb aquesta obra una execució de 5 mesos de durada de 5 mesos i una previsió d'ocupació de 18 persones. En el plec de condicions que, que s'elaborarà un cop estigui adjudicada aquesta obra, evidentment que el plec de clàusules contemplarà una puntuació màxima perquè es contracti gent a l'atur i, i, i potenciar també gent a la Tur i que sigui del municipi per la contractació dels mateixos. Aquest any també eh, és molt més laxa la normativa i ens permet fer un plec de clàusula més ajustat a les necessitats del municipi. A la caseta de Cornet són dos mesos d'execució i quatre persones d'ocupació. Després, com a noves tecnologies, hi ha la instal·lació de dues antenes de, de, de GIFI a Cornet... ...i aquí al municipi de Sallent, que donarien connectivitat gratuïta. A, a Cornet, en aquest cas, seria perquè no hi ha eh, possibilitats des de que és eh, qualsevol proveïdor... ...que actualment dona servei d'internet perquè hi ha una zona d'ombra concretament en una zona de cornet i s'havia d'instal·lar una, una antena eh, concretament eh, el, a cornet per donar cobertura en aquesta zona d'ombra que es produïa des del municipi. I en el municipi és per donar també l'internet de forma gratuïta eh, però és una internet evidentment capada que només és de consulta i correu electrònic però que qualsevol persona del municipi evidentment doncs, tindrà accés a aquesta GIFI amb la connexió prèviament amb els equips electrònics que tingui cada una de les persones també hi ha supressió de barreres arquitectòniques a l'edifici de la biblioteca en, bueno, antic edifici de la biblioteca actual centre de cultura Joan Puig i Alies hi ha un import de 15.000 euros d'execució d'obra tres persones com a previsió d'ocupació i un mes màxim per lo que és l'execució d'aquestes obres. Després hi ha tres projectes que estan relacionats amb l'entorn del Verge de Fussimanya en els que s'han desglosat en tres perquè en cada un hi havia una tipologia diferent d'actuació. El primer és eh, la millora de la seguretat vial i accessibilitats als edificis municipals del barri Verge de Fussimanya i Verge de Fussimanya, evidentment aquí hi ha un import de 30.400 euros que, dels que 28.000 és d'execució d'obra i 2.400 de contracte de serveis el, el, la previsió d'ocupació és d'entre 3-4 persones i el termini previst d'execució és d'entre 1 i 2 mesos el mateix és entre el carrer Bisbevalls i Santa Llúcia, corresponent també al sector de Verge de Fussimanya, de 26.384, dels que 24.033 és d'obra i 2.000 de contractes de serveis. Són de 3 a 4 persones i d'un a dos mesos també d'execució. I ja per acabar, com a últim també en aquest sector, millora de la mobilitat urbana al carrer Secretari Bonet amb eliminació i supressió de barres arquitectòniques, accessibilitat a vehicles i peatons. Per tenir lligat als dos aspectes. En aquí hi ha un pressupost de 30.000, de 28.000 amb 2.400 de servei, entre també 3-4 persones i entre 2-3 mesos d'execució d'obres. Aquests són els projectes que s'han presentat a l'actualitat eh, fins a tenim un termini de 10 dies per que és perquè ens demanin algun tipus de documentació complementària que es necessiti per a alguns d'aquests projectes, i de, entre 20 i 30 dies per determinar finalment si s'accepten aquests pressupostos i es dona la subvenció per poder començar a executar o fer plec de clàusules per la concertació amb les empreses depèn del projecte que hi hagi en cada cas i com a qüestió també de, per part de com s'ha executat i s'ha elaborat aquest fail a la reunió que es va tenir amb els diferents grups polítics cada un de, dels mateixos van fer propostes diverses algunes propostes com per exemple el GIFI al municipi de Sallent és voluntat i va ser una proposta per part de la CUP en la que estava bastant elaborat la proposta amb adjuntava inclús en la mateixa reunió doncs un pressupost i una empresa a la qual podia realitzar aquests treballs que era la condició mínima que es demanava per a aquest tipus de projecte per aquest tipus d'import de, de telecomunicacions i també que Esquerra Republicana va presentar també moltes possibilitats de projectes que estiguessin relacionats amb el medi ambient com són tema de sostenibilitat ambiental i energies renovables i que es van tenir en compte i es van fer les propostes i les peticions al Departament de la Diputació, que és el que dona els certificats d'identitat i és el que ens van dir que, eh, degut al temps escorregut i la documentació que es necessitava per a algun tipus de projecte o per la no viabilitat dels mateixos, doncs que no, no, era, no era favorable enviar-ho com a sol·licitud. Llavors, es va optar per incloure aquesta que sí que estava... Bastant, eh, bastant treballada i que només hi havia el pressupost que era l'única documentació que necessitava tant per l'import que estem parlant com per les característiques de l'obra i eh, el reste de propostes doncs eh, hi ha dintre de l'expedient si es vol consultar hi ha les peticions fetes i les contestes al respecte res més, gràcies Alguna intervenció per part d'iniciativa? No? Sí? Sí, sí. molt curta Bueno, a vegades hi ha propostes que són comentaris que es comenten i dic, jo faig aquesta proposta no potser, sí? et vaig comentar que era molt important la previsió d'ocupació de, de saïll que en els, en els plànings que es feien home, millor hi, hi ha projectes que s'aproven o no s'aproven o surten bé o no surten bé però que aquests plans que s'estan fent el més important també és tenir en compte això, perquè són plans d'inversió i d'ocupació i el pla anterior del fail va passar bastant sense pena ni glòria en aquest sentit ja sabem que a Seyent som 580 saturats 580 que no durarem feina tots els saturats perquè aquest no és un problema de l'Ajuntament de Seyent sinó que és un problema d'estructura de, de l'economia i del sistema capitalista però que es vegi una mica més de voluntat que en el, en el pla anterior Per part de l'OQ alguna intervenció? Per part del grup socialista, el senyor Sí, jo dic el mateix que ha dit Iniciativa. Quan se'ns van presentar aquests projectes a la reunió, el que vam demanar, sobretot, és que es fes comptant amb la gent aturada que hi havia a Sallent. No? I pel que veig, bueno, es pot intentar doncs, posar amb més puntuació a les clàusules aquestes en què siguin aturats i que siguin de Sallent també demanaria ja que estem aquí doncs, que s'escolleixi bé l'empresa no? que no es passi com el parque perquè sembla que no acabem mai no? Vull, dir, de, vull dir a part de la puntuació doncs, que sapiguem si estan preparats si tenen els punts necessaris si tenen l'experiència necessària per acabar o fer algun tipus d'obra i que s'acabi quan s'ha d'acabar amb els 4 mesos com ha dit en aquest cas els contramestres i no si estigui 8, 12 o 100 no? una intervenció per part d'Esquerra Republicana senyora Cortés sí. a veure, quan nosaltres ens va convocar aquesta reunió mm, pel, justament per aquestes obres de, del FAIL d'aquest any se'ns se va convocar en un termini de temps molt just, al qual ja l'equip de govern ja va portar les seves propostes pràcticament tancades amb tots els pressupostos i tot, mm, que ja pràcticament no es podia dir absolutament res senzillament com ha dit abans la regidora perquè ja el temps apremiava i això es havia de presentar el dia 4 de febrer i ara no, tinc, no recordo exactament la, la data en què ens van convocar però ja no era possible fer-hi cap mena de, de, de canvi en un, un, una qüestió tan tancada per tant una altra vegada es torna a portar tot un seguit d'obres importants que haurien de ser per interès general, sense consensuar-la amb tots els, els grups polítics municipals que formem part d'aquest plenari i que són les propostes doncs que l'equip de govern, que és qui està governant, proposa i les que els altres grups de l'oposició proposem doncs no ens són acceptades. En aquest fail doncs, nosaltres sí que vam proposar doncs, moltes mesures de sostenibilitat i d'estalvi energètic perquè creiem que estava molt adreçat cap a aquesta qüestió i vam fer 15 propostes de les quals l'única que se'ns va acceptar va ser la que vam fer d'instal·lar wifi en diversos espais públics de Sallent que ara doncs, serà en... nosaltres demanàvem en carrers, places em sembla ser doncs, que ara donarà cobertura a tot Sallent doncs, millor que millor, no si tothom en pot gaudir les, les propostes que nosaltres havíem fet doncs van ser substituir la caldera de la calefacció del pavelló esportiu, que en aquest cas és de gasoil, per una caldera de biomassa. L'altra va ser instal·lar la calefacció al pavelló de Cabrianes amb caldera de biomassa, instal·lar plaques solars en diferents edificis públics de Sallent. També vam demanar posar en funcionament la turbina de Cal Torres per generar energia elèctrica i per arrenjar aquest espai amb finalitats didàctiques per, de cara a les noves generacions, poder presentar què volia dir l'estalvi energètic i què vol dir d'utilitzar energies renovables. També vam demanar d'instal·lar les cadires del local del centre de Cabrianes, aquest era amb locals socials, hi ja, ha un altre apartat, també vam demanar de netejar els boscos de propietat municipal amb contractació de mà d'obra de persones de Sallent, la instal·lació de wifi en diversos espais públics de Sallent i de Cabrianes, en places i carrers. També vam demanar arrenjar el polígon industrial i llassut pel que fa a esporgar els arbres, arrenjar els desperfectes que ha originat l'arbrat, netejar i arrenjar els perterres del polígon i tot això fer-ho amb contractació de mà d'obra també de gent de Sallent. Vam proposar també arrenjar els espais municipals del polígon Berenguer de Cabrianes, que estan molt malmesos i molt descuidats, amb contractació de mà d'obra també de Sallent. Una altra va ser arrenjar la volta de sota de la plaça Sant Bernat de la part de la Riareta. També vam demanar arrenjar la plaça Santa Maria per convertir-la en zona peatonal. Vam demanar suprimir barreres arquitectòniques en diversos llocs de Sallent, Poblenou, Rampinya, Centre de Sallent, el barri de Fusimanya i d'altres... Ampliar el servei del bus urbà Ampliar les prestacions del xec servei Ampliar el nombre de treballadores Familiars Això no vol dir que s'hagin de recollir totes Evidentment que no, perquè pràcticament és impossible Però sí que aquí hi ha tot un seguit d'idees Que alguna s'hagués pogut recollir I Substituir les calderes de biomassa Pensem que les calderes de gasoil per calderes de biomassa pensem que hem de ser les administracions públiques les que hem de començar a tirar endavant aquest tipus de polítiques de sostenibilitat perquè no només, no només seria canviar la caldera sinó que a més a més també contribuïm amb el medi ambient ja que mm, estem contribuint a que es faci una neteja de boscos en què es previnguin els incendis forestals en què hi hagi una part de la pagesia que estigui dedicada a l'àmbit forestal doncs, que també en gaudeixi hi ha tot en seguit de qüestions que es podien haver recollit i no s'han recollit bé, només perquè com a mínim se sàpiga que Esquerra va fer l'exercici de, de fer moltes propostes i que no se n'ha acceptat cap d'altres municipis, com per exemple Avinyó, eh, han tirat endavant eh, tirar eh, Avinyó, Calders i també crec que Funellosa han portat la proposta de canviar aquestes calderes doncs, per calderes de biomassa que a més a més tampoc no contaminen tant Bé Aquí estan les propostes, no se n'ha acceptat cap, esperem que doncs bé, potser en el pressupost alguna d'aquestes propostes estarà acceptada i potser se si n'hi inclourà algunes. esperem que sí, i bé, no ens sembla correcte el, el procediment que s'ha seguit altra vegada amb, amb, amb totes tot aquestes propostes del FAIL, Sí que l'equip de govern és qui governa i estan, però democràticament no s'ha portat un procediment doncs gaire democràtic. Bé, res més. Senyora Arenas. Bé, jo, si no he contat malament, m'han sortit 23 propostes de les 14 inicials que ha comentat. De totes maneres, eh... Puc explicar-les una per una, però se'ns enllargaria massa. Eh? Llavors, resumint, tema de biomassa, tema de plaques solars, tema de... Um, a veure, plaques solars, l instal·lació de plaques solars són empreses especialitzades. Hi ha el corresponent permís d'indústria, que evidentment doncs, té una complicació afegida. S'ha de demanar els permisos corresponent per la instal·lació de les plaques solars i és un procés llarg que donat el temps que tenim per fer les propostes i la documentació que es demanava en aquest sentit no ens donava temps físicament per enviar aquestes sol·licituds no és que no hi hagués voluntat perquè es van estudiar s'han rebut moltíssimes visites de diferents empreses que així ho han cregut perquè ens expliquin doncs, com instal·lar plaques solars a la teulada per exemple al pavelló però evidentment cada una i, una del, i cada una de les propostes perquè sigui amortitzable la inversió després amb el rendiment i el consum perquè evidentment no només és fer una inversió i col·locar plaques sinó que hi ha un estudi econòmic en el què s'ha de tenir en compte la quantitat de plaques per després tenir un consum adient i amortitzable eren de més de 500.000 euros sense tenir en compte ni beneficis ni permisos ni després totes les sol·licituds a indústria Eh, doncs que eren corresponents i que estaven relacionades amb aquests projectes per aquest motiu no s'han fet i per aquest motiu a la mateixa explicació també que ens acompanya des de la Diputació amb aquestes consultes que hem fet es va manifestar doncs, que aquesta era la impossibilitat i també en aquella reunió jo crec que vaig donar aquestes explicacions o similars sobre el tema de les cadires local de Cabrianes una de les premisses en les bases del concurs és que cap dels projectes cap dels projectes o de les obres que es tenien que realitzar fossin relacionades amb obres que havien estat subvencionades per altres administracions i si no recordo malament com que el, el, el, el, el, perdó, les cadires al local de, de, de Cabrianes sí, perdó, eh, aquestes no es podien En la petició que es va fer, la contesta va ser aquesta perquè les bases no permetien. Evidentment, eh, si el, la Diputació, que és el que té el servei de gestionar el màxim de bé possible aquestes sol·licituds, ens diu que no és possible anar-la a demanar és que no ens la donguin i perdi els diners d'aquest servei. Netejar bosco, si no recordo malament, la proposta la va fer la CUP directament, amb el que tots hi vam estar d'acord, evidentment, i que es va mirar. Es va mirar perquè era una part, però no dintre d'inversió, sinó dintre del que és el tema social, en el què es podia destinar una sèrie de gent que no tenia que ser gaire qualificada, que podia ser perfectament gent que estava a l'atur perquè fessin aquesta neteja de boscos i així eh, la gent que està desocupada amb un mínim de contracte de, com a mínim doncs, 4 o 6 mesos doncs, poguessin realitzar aquests treballs i evidentment l'ocupació estaria bastant, bastant coberta però eh, amb el tipus de projecte que es volia fer exactament amb les bases del, del fail doncs, no encaixava hi havia molts problemes i a partir d'aquí doncs no es va fer la sol·licitud també per aquesta por de que si no ens ho donin, perdem la subvenció també el polígon Illa Sud el polígon Berenguer, etc. etc tenim una subvenció que aprofito per donar coneixement de 500.000 euros per part del Ministeri en el sentit de fer reformes i rehabilitació d'aquests polígons en totes les seves, eh, tant el que és l'il·luminació, millores vies públiques accessibilitat, neteja, manteniment etcètera, hem passat una memòria valorada que en principi ens han donat el vistiplau, inclús em sembla que ens han ingressat els diners i tot abans de fer les obres, cosa que no ens havia succeït mai però estem molt agraïts i aprofitem aquí aquest moment per dir que està coberta aquesta sol·licitud per per una altra subvenció que ve per part del Ministeri de Polígons Industrials. Sallent estava dintre d'aquesta opció i Sallent ha presentat la convocatòria i l'hem tinguda uh, també la volta de plaça Sant Bernat, impossible perquè ve també d'una subvenció que després hi havia una problemàtica a l'hora de passar a l'entagament de la Riareta per sota la plaça Sant Bernat i també van demanar en pròrroga el, el pla d'obres i serveis demanar subvenció per aquesta, per aquesta fita i com que ens l'han concedit i una de les condicions és que no estigués amb cap subvenció per altra administració doncs aquesta tampoc tenia el perfil i ja, per acabar, el bus urmà i treballadors familiars que facin serveis i facin treballs, doncs ja hem buscat un sistema d'ocupació que crec que va estar bastament explicat el dia de les informatives en el que es va comentar que s'havia intentat, de totes totes, intentar agafar un grup de gent que estigués a l'atur per a una sèrie de treballs que no fossin de gra i de qualificació doncs perquè tothom hi tingués accés ha sigut totalment impossible adegutar les bases d'aquesta convocatòria. Però no descartem la possibilitat de que no sigui amb el fail, però que sigui a través de pressupost o voluntat des de l'equip de govern, de que aquesta voluntat que en teníem moltes ganes i molta força no quedi enrere i entendrem per tots els medis de si no és amb aquesta, amb una altra intentar-ho fer. I això eh, està molt, molt consensuat. I ja per acabar, dic que hem buscat també un tipus de projecte amb un tipus de feina i un tipus de, perso de, de personal que pugui emmetre la gent que està a l'atur de Sallent. Es va demanar un llistat a l'ESMOL amb totes les persones que estan apuntades i que tenen aquesta necessitat i sobretot persones que ja estan amb una necessitat extrema, que ja no tenen l'atur, que estan amb ajuts socials i que són persones que no són molt qualificades i que per al tipus de treball d'obra sobretot barreres arquitectòniques que també farem al barri de l'Estació un, un lloc on hi ha molta gent gran que necessita de, de, de, de, de Fossimanya que necessiten doncs, millor mobilitat accessibilitat als seus edificis que hi ha una problemàtica només donar-te una volta per allà te n'adones de les dificultats que tenen amb aquells espais doncs teníem que aquesta a, a, a, assolíem dos objectius un era agafar el màxim de gent possible a l'atur amb les característiques que hi ha a l'actualitat siguem realistes i no agafar gent especialitzada en temes de plaques fotovoltaiques que són gent molt concreta, molt especialitzada i que no volen agafar ningú que no tingui l'especialització concreta per a aquest tipus de treball tenem que no estarem mai a l'abast de les voluntats de tothom, però s'ha intentat, dintre de les bases i amb les possibilitats que s'han tingut, buscar el tipus de projecte que arribés més al poble i que fos eh, encarat amb aquest tipus de, de voluntats. I res més. Gràcies. Alguna altra intervenció per part d'iniciativa, per part de la CUP, per part del grup socialista, per part de d'Esquerra Republicana? No? doncs, de aquest punt, passaríem a la votació Vots a favor? Ah, no, no, perdó, perdó, perdó que no es vota, és d'una compte Sí, senyor, perdó, disculpin Passem al següent punt de l'hora del dia que és seguiment i control, senyor secretari ...está el, el decreto número 3 de un 52 y 61 que son sustituciones de la residencia. El, el, el decreto de número 11 que es una contratación de personal por, por servicios especiales de, de la producción de necesidad de la producción para eh, que es una administrativa en, en los servicios económicos eh, también es dona cuenta de la habilitación como, como cat como caporal de la policía de un policía del, en tanto descubre el, el yo de traba, el yo de trabajo de caporal de la policía. También se fa un nombramiento provisional de un policía local. Y también está da cuenta de la re, bueno, de la resolución que va a hacer el alcalde para cambiar el día del ple que en, que han hoy. ¿Alguna cuestión sobre eso? ¿No? Passaríem al següent punt de l'hora del dia, que es i preguntes. Abans d'entrar a donar les paraules als, als grups municipals de l'oposició van quedar tres preguntes pendents de resposta de l'anterior ple, un parlant d'un tema de sentència, l'altre d'una qüestió de camins i l'altre sobre el tema de la gesta pel camp de futbol. Senyora Arenes. Sí, referent a les tres preguntes eh, en anteriors plenaris el senyor Hinojosa d'Iniciativa, inclús em va recordar en l'anterior plenari que no havia contestat a una pregunta l'Aida Espista del cap de futbol i referent a la retirada de lo que és la, les terres vegetals lo que és la part de gespa de la recoberta de l'antiga gespa natural què havia passat, on s'havia portat i quina havia sigut la gestió referent parlats amb amb, amb, els, amb amb el director d'obra i després també amb l'empresa que estava realitzant els treballs, eh, ens han aportat el certificat de gestió d'aquests residus derivats de la construcció, tot i que són residus vegetals, es va portar a la gestora de runes del Bages i la mateixa certifica, a través del, sotassignant com a representant de la mateixa, de la gestora de runes del Bages, que el dipòsit procedeix de cellent i, eh, hi ha un codi del, del mateix i és runa de residus de la construcció de, eh, de lo que és la gespa o terres vegetals l'emplaçament eh, és a la pedrera Busquets i la data de descàrrega, aquest certificat eh, segons el compliment del decret tal-tal 201 20, de, de, de barra 1994 el 26 de juliol regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció s'ha procedit segons la normativa i el decret legislatiu dels mateixos amb entrada a l'agència i a la gestora de runes del Bages sota signa el representat de la gestora Lluís Baciana i obradors i el document dintre de l'expedient d'obra del camp de gespa del camp de futbol de, de Sallent i si necessita alguna informació més doncs se li podrà lliurar o poder demanar a través del plenari Després hi, ha, hi havia arrel també d'altres plenaris que també arrosseguem el tema de, de la runa que es va abocar amb alguns camins de Sallent i la queixa per part de d'Esquerra Republicana en referència a que en aquesta tirada de, de, de runes amb trossos de plàstic, de ferro, cadenes del vàter, etc, etcètera, etcètera doncs eh, vam obrir un expedient, evidentment, per intentar doncs, esbrinar o veure exactament qui havia pogut ser el que hagués tirat aquesta runa, si procedia d'alguna obra en actiu o si procedia d'algun particular i es, com que es va comunicar i es va intentar in, eh, averiguar exactament qui podia ser, doncs es va adreçar aquest ajuntament de forma voluntària el senyor en qüestió, per no donar noms en aquest plenari eh? això consta en l'expedient i pot consultar eh, qualsevol persona en el que se li va primer comunicar que si ell eh, fe, ha fet una carta en el que reconeix que va tirar que va tirar la runa però que és una runa que la va portar directament des de l'abocador la va comprar, ens aporta els alberans de compra, conforme que és una runa d'un mesclat d'obra que es diu i que eh, ho va tirar justament doncs, perquè necessitava passar per un lloc que era totalment inviable aquest és el motiu és un motiu d'urgència així ens ho diu per escrit i eh, com qualsevol motiu d'urgència s'ha de demanar el permís corresponent evidentment qualsevol actuació en un camí municipal o no municipal evidentment s'ha de demanar el permís corresponent que no l'hagi demanat abans de fer-ho o durant el procés de, de fer-ho per caràcter urgent perquè havia de passar, hi havia pluges sé que des de l'Ajuntament se li va comunicar que havíem de tirar grava i compactar però no va donar temps i aquest senyor, davant de la necessitat de passar doncs va anar a comprar aquesta runa metgecada d'obra que és, és perfectament legal això també ho hem demanat si és així de correcte i que probablement amb aquest matxecat d'obra no doncs, sigui el màxim de depurat possible i hi hagués algun resta d'algun material que fa referències que republican amb la seva de, de, de reclamació. També dir que es va demanar el pertinent, el pertinent permís en posterioritat, agricultura, també se'ns va comunicar que si es fa de caràcter urgent i es demana en posterioritat no hi ha cap legalitat al respecte, i així eh, s'ha procedit. Hi ha l'expedient, hi ha la consulta, hi ha la carta on reconeix que va tirar aquesta runa, que va fer de caràcter urgent i necessari i que, evidentment, doncs, que demana disculpes si ha creat alguna molèstia doncs, amb algun veí o alguna persona al respecte. Eh? I llavors, ja per acabar, també hi ha per part d'Esquerra Republicana que es doni compte, de, tal com es va donar a compte a la sentència de Repsol, també que es dongui compte a una sentència que va entrar el mateix dia i que també es va donar a compte en el mateix plenari de la sentència de les obres del carrer més. La sentència que, que ocupa <coughs> perdó, tal com estan les fotocòpies que es van lliurar als diferents regidors desestima el recurs contenciós administratiu promogut per la senyora Montserrat Romas Calé contra l'Ajuntament de Sallent i declara que s'ajusta dret al decret d'alcaldia amb data 16 del 9 del 2005 desestimava el recurs de reposició interposat contra la resolució de 7 de juliol del 2005 pel qual es denegava la llicència a sol·licitada per la modificació no per l'obra sinó per la modificació del projecte amb llicència d'obres otorgada en 26 del 10 del 2004 com que Uh, va semblar entendre que la pregunta formulada a l'anterior Ple anava encaminada a conèixer la situació de l'obra en qüestió en aquest moment i a la vista dels resultats uh, la situació és que hi havia una llicència d'obres otorgada per l'Ajuntament amb data 26 del 10 del 2004 per la construcció d'una vivenda unifamiliar allà del carrer Valmes 71 Posteriorment es va presentar un modificat una modificació d'aquest projecte la llicència de la qual es va denegar per decret d'alcaldia la procedència o no d'aquesta negació ha estat el motiu d'aquesta sentència que ha fallat a favor de l'Ajuntament. La sentència ara, per ara, no és ferma, per aquest motiu no es pot executar. Hi ha hagut apel·lació per part de la demandant, de la qual l'Ajuntament ha enviat el seu escrit d'oposició al recurs i estem pendents de la resolució definitiva del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. En aquest moment, l'execució de les obres proposades a la modificació del projecte de la senyora Montse Roma, que va presentar l'Ajuntament en data 1 de febrer del 2005 i que van ser denegades per al decret d'alcaldia del 7 de juliol del 2005, actualment serien considerades efectes segons el pla del 1985 que és el que es eh, eh, retracteix aquesta, aquesta, aquesta sentència respecte al POM actual en fase d'aprovació definitiva no tindria contradiccions urbanístiques que poguessin impedir l'execució de les mateixes obres però ara per ara i en aquest moment l'Ajuntament i en l'actualitat està pendent de la última i definitiva sentència i res més Bé, alguna, Prec, alguna pregunta per part d'iniciativa, senyor Nojosa Sí, gràcies senyor alcalde Aviam, eh, no he entès gaire bé la senyora regidora Ampar Arenas sobre el tema de, de la terra per lo que sembla, sembla que van barrejar terra i runa tot, tot junt i a la calle va. quan jo quan parlava vostè dels camins fer-li una, una, una apreciació és cert que Esquerra Republicana va parlar dels camins jo he iniciativament vam parlar dels camins i vam dir que Ràdio Macuto ens havia dit i Esquerra Republicana a través de la senyora Mireia Cortés va dir que ella l'havia comprovat insip amb el permís del senyor alcalde perquè la gent tingui una idea aviam eh, en aquest cas si hi ha un senyor que s'ha pres l'acció la, de la feina pel seu, a la seva manera quan parlem dels camins deu haver recorregut diversos camins perquè hi ha la part de davant del solar que s'ha fet una obra de canalització i de d'endrenatge del camí, com uns 100 metres on s'ha tirat aquesta ruïna. I després hi ha la part de la Pineda, que, per el que sembla, el senyor anava depositant pilots i després els anava amb una pala i els anava tirant al camí. Si hagués tingut una idea... I senyor alcalde, no em brotarré res de espats. De el de que estàvem parlant, iniciativa i esquer. Bé Quan jo deia ràdio acu no deríem, parlava de persones que m'havien comentat també. Què ha passat ara? Ara sihi va vostè al camí? entre la puja i, la, i el rodatge dels, dels cotxes això s'ha dissimulat una mica però això tornarà a aparèixer quan en l'estiu s'aixequi la pols que llavors doncs marxarà una mica aquí podeu veure que hi ha tota classe d'eines des de d'un cotxe elèctric fins claus hi ha, hi ha un clau molt original no sé si bueno, claus l'alita, un ganxo cables bueno, plom això és plom que és molt contaminant ¿verdad? aquí havien que ha passat perquè de fet l'home ha, ha tingut una bona feina si estat com diu vostè, no ho sé ha tingut una bona feina jo pensava dir-li això i també dir-li que ha putxit més d'una persona, passa que aquestes persones que han putxit el cotxe la moto una mica, la, el mostra un botó, llavors aquí estan passant coses a sa gent, que sembla que la gent s'agafa les coses per la seva mà, i a mi sembla que això és de jutjat de guàrdia. No? Que possiblement aquest material pugui servir pels carnets, possiblement, per s'ha de fer d'una altra manera. Clar, si vostè diu que ha sigut un particular, jo pensava que l'Ajuntament havia intervingut en aquest tema. Si diu que ha sigut un particular no ho diu, eh? el pagès és poc conscient del seu entorn perquè és clar si això ho tenim de tirar al parc, no el tiraríem però aquest pagès que em perdoni si és un pagès, que no ho sé que no ho sé no no. perquè vull dir que, bueno que la queixa és molt raonable Tenim en compte que estem parlant d'un camí de ximanyes que no fa gaire en el diari sortia un, un itinerari de, en el periòdico sortia un, de cognom Montserrat, em sembla que es deia em va causar molta impressió perquè sabeu aquells quadres que surten en el diari diu, el camí de Fusimanya dic, o sigui, això de sa gent, i sortia al plano on pot haver anar gent a passejar que va cada dia i es pot fer mal però a part d'això poden anar a escolar poden anar gent que volen visitar aquesta, aquest entorn i la realitat donem molt mala imatge no vull estendre massa en aquest tema llavors investiguin i, i, home, a mi em sembla bastant greu eh? més si és un pagès hi ha una altra pregunta ah, en el tema del runam de la runa no em queda gaire clar la seva resposta perquè també Radio Makuto que és, és alguna persona diu que aquesta runa ha anat a, en un camp d'un pagès de S&M si és veritat o no això no li puc no li puc assegurar eh? si és veritat o no ja m'informaré millor bueno, hi ha una altra pregunta que també és molt important I estic parlant dels veïns de Cabrianes d'un sector que es diu la, el carrer Antònia Soler com sabem aquí al ple va venir la compra d'uns retallons i aquests veïns la veritat també és de jutjat de guàrdia que estiguin d'aquesta manera perquè, perquè quan vas a visitar la zona els seus patis i la seva propietat encara hi ha un camí eh, de servitud que ja no serveix de res i que fa molt temps que està darrere d'aquesta història i a més el carrer, l'hipotètic carrer Antònia Soler, perquè no existeix encara el carrer, La honorable senyora Antonia Soler que se li vol fer un carrer fa molts anys i no se l'ha fet mai l'honorable senyora Antonia Soler eh, famosa cabriana per les seves herències que va deixar Bueno, pues aquest carrer no es fa mai i aquí es van presentar unes instàncies i es van comprar els retallons i hi ha un greuja comparatiu que hi ha una part del carrer d'uns senyors que van edificar i es van alinear el seu carrer a la seva manera i el reste de persones que viu al carrer estan esperant aviam quan se soluciona el problema són un grup de persones que ja van presentar una sèrie d'instàncies aquí a l'Ajuntament que vam parlar amb vostè que va dir que aniria no sé qui, que farien un pressupost que farien la rebaixa del carrer i van presentar una de les instàncies d'una de les persones la tinc aquí i li, i li va dir lo següent eh, diré el nom tal com està la instància, eren diverses eh, aquí és una de personal Jaume Molla i Plana, Mercè Mata i Cus i Cuspiner en qualitat de propietats de la finca situada al carrer Sant Ramon 35 de Cabriada de Saia i en referència al carrer Antonia Soler 35 del mateix nucli fa constar que transcorregut ja molt de temps des que es va formalitzar la compra i venda dels retallons del sol urbà situat entre la meva propietat i l'alineació sur del nou carrer Antònia Soler em diu la meva propietat perquè les instàncies són personals eh? no s'ha fet ni el replanteig de les alienacions ni i, i rassants que permetis saber la situació exacta dels nou carrer per tot això demana que es procedeixi per part dels, dels serveis tècnics municipal al senyalament de l'alineació i cota de rassant del carrer front a cadascuna de les propietats afectades a la màxima brevedat, segons que les obres del carrer s'iniciïn encara que per raons econòmiques calgui fer-ho dues fases que podrien ser, la primera el rebaix, nivellació i pavimentació sense faltar i la segona, l'acabat de l'asfaltat encintat d'aceres sanejament i enllumenament, etc. Tercer, l'interès dels propietaris es poden entrar, es poder entrar a les seves propietats directament del nou carrer per la qual sol·licitarem la perceptiva llicència d'obres per a la construcció, la tanca i la nova porta a l'alineació del carrer Antònia Assum Cabrianes, 15 d'octubre del 2009 Aquesta instància base posterior, clar, lògicament ja ho diu, a la compra dels retallons estan esperant que vagin a fer aquest treball de topografia o que vagin a fer les seves alineacions i clar, aquesta gent a mi em sembla que això hem parlat tant d'inversions de, de, de tal, de tal, de tal i a mi em sembla que ja és hora de que aquesta situació se solucioni perquè clar, quan no veus in situ penses que no és coherent ja temps que són, perquè aquest camí de servitud va, quan la gent tenia el ruc que transportaven la valla i tal, compartien els conills i els porcs i, i tot això té sentit però ara que la gent té una propietat, té una casa i té un pati de propietat i resulta que se li pot posar el que vulgui perquè hi ha un camí, un camí de servitud que ja no s'utilitza doncs pues jo crec que això és un problema urgent que hi ha cap lloc i això és el que traslladen aquests veïns al ple, que precisament ells són presents aquí i després diran la seva perquè se'ls escolti realment. no perquè se'ls escolti sinó perquè se solucioni ja d'una vegada el problema perquè ja, això ja fa 20 anys que dura aquestes peticions i tal i a més el que és greu sobre l'Institut torno a insistir que allò hi ha un greu xocomparatiu el que no pot ser és que uns senyors que van fer un edifici allà tinguin alineat el carrer i tinguin els garatges pel seu lloc i el reste de carrer es va quedar com s'ha quedat que no poden entrar al seu pati por on han d'entrar després hi ha un altre tema que hi tenia un tema del pont no tenim normes auxiliàries, no? encara no tenim normes auxiliàries. Els processos urbanístics sembla que estan, que poden tenir problemes i no sabem res del POM. Era més que res senyora Ampar Arenas, més que res aviam com estava aquest tema. La terra del Camp de futbol no l'acabo de veure clar, la resposta que ha durat. Continuarem investigant a través dels nostres serveis d'informació. <coughs> I després hi ha un altre tema que també hi ha una certa confusió i és que hi ha la treballadora social de la residència que ha passat amb la treballadora social de la, de la residència? Algo ha passat. Pot deu saber el que es cuida d'aquest tema. Alguna cosa ha passat. Alguna irregularitat n'hi ha. I és que resulta que la treballadora de la residència fa massa temps de treball o és que la gent gran no necessita gaire atencions o és que alguna ha canviat i és que la treballadora social de la residència té de fer la residència i l'Ajuntament sembla ser no és una afirmació, és una pregunta i sembla ser que la plaça s'ha convocat en aquestes condicions per tant, li demano al regidor que es cuida de la residència una cosa ha passat el micro estava allà, no, no et sent ningú a la ràdio que tonto sóc d'aquesta manera no guanyarem mai les eleccions <ríe> eh, <ríe> que alguna passa senyor Saldoni, expliqui vostè eh, què és el que passa eh, eh, i hi ha res més bé, gràcies. algun pre, alguna pregunta per part de la CUP per part del grup socialista senyor Manuel Vens Bé, jo seré molt més breu que el senyor Hinojosa com sempre aviam jo voldria queixar-me i preguntar una mica pel que i ja he, he començat abans sobre el tema de les obres del parc no? m'agradaria saber perquè ho pregunta la gent ho pregunten els allantins i la gent de tot arreu aviam quan acabarà això per què no acaba, com està què és el que ha passat perquè aquesta va s'ha allargat tant i aviam si la l'acabem perquè ja seria hora no Alguna pregunta per part d'Esquerra Republicana? Sí, en primer lloc agrair-li el senyor Hinojosa que hagi, hagi fet tan gràfic el problema que existeix en els camins de Sallent, en diversos camins de Sallent, no només és un. Jo camino molt i vaig molt a voltar per molts indrets i el que no faig és recollir-ho, com fan d'altres persones, com per exemple les persones que són veïns de tota aquesta zona, com la senyora Benita que moltes vegades ens hem trobat caminant i que ella sí que recull porqueries que troba pel mig del camí però bé, amb això es veu clarament que la, la, la denúncia no és una cosa que ens inventem i que la denúncia és important i que s'hi ha de posar mà i que les coses no es fan d'aquesta manera a més a més a, la, a l última casa de la vila es deia de doncs, que l'Ajuntament havia arranjat uns camins i entre aquests camins hi havia el camí de Fossimanya I, i llavors apareix tota aquesta runa tirada allà al camí de Fossimanya i al camí de, de les Forques i, i, i més enllà i clar, això és, bueno, no es pot entendre i falten moltes altres, moltes altres estris que es van trobar eh? cadenes delàter i escombretes, etc etc. Plàstics escampats per tot arreu n'hi ha i és una pena perquè des d'aquí el poble no es veu, però els que tenim tendència a, a sortir pels voltants, doncs, cada vegada que sortim, ens trobem tot aquest espectacle i els que hi viuen encara és més lllatimós. Dit això, també li he de dir i també he de continuar amb ell que les runes del camp de futbol no s'hi han anat a parar, però els xipresos sí que estan tirats en algun camp de per aquí cellen, que es veuen a la sortida de Sallent. Quan, quan surts el poble nou els podrà veure allà tirats. I li voldria demanar al senyor secretari de la Corporació que ens digués, plau, quins són els convenis que ha de aprovar el ple i quins són els convenis que es poden aprovar per Junta de Govern, la Junta de Govern els pot aprovar tots el ple els pot aprovar tots no ho tenim clar, li voldríem fer aquesta pregunta no tinc més preguntes però no, clar, totes, totes alhores no va, -les, les vull -les. fer una a l'altra perquè no, se'm contesti va, perquè no es pot fer i, això i les i li penso que no és la manera adequada sí. de que es contesti d'aquesta manera perquè una va darrere de l'altra Uh, faci les preguntes uh, que, que hagui de fer Bé, per tant m'obliguen a fer les preguntes les farem ho dic demano m, quina és l'aprovació de quina quin és l'estratègia o quin ha de ser el camí o què com s'aproven els convenis perquè no ho sabem perquè uns es porten al ple d'altres els que no conven portar-los al el ple els aprova la Junta de Govern i ja no passen pel ple d'aquesta manera esquivem els que són compromesos passen per aquí perquè d'aquesta manera tots ja hi som ficats entre mig i és qüestió de tots i ho dic perquè clar avui hem aprovat un conveni és el conveni de, de l'entitat esportiva de la Patanca no sé si s'hagués pogut aprovar aquest conveni per Junta de Govern perquè dies enrere es va aprovar un conveni per Junta de Govern molt important i en el qual doncs, nosaltres li donem molta importància perquè la té i s'ha aprovat per Junta de, de Govern no sabem el per què, i és el conveni de la caseta de Cornet aquest conveni nosaltres entenem que si a Cornet s'han de fer unes obres, que ho trobem molt bé, eh, que les coses es vagin arrenjant, i ho dic perquè a vegades, clar, tu dius que nosaltres diem que no estem d'acord amb l'acció de govern, però sí que estem d'acord amb que les coses s'arreglin però la manera de fer-les és amb allò que no hi estem d'acord. Eh? Per exemple, doncs hi va haver un moment que aquí es va dir és que els grups de l'oposició estan en contra de tot el que estem fent, la remodelació que estem fent al camp de futbol. No és veritat. Estem en contra de la manera d'obrar de l'equip de govern, que no ho fa bé. I en aquest cas, doncs, en aquest conveni de Cornet, la veritat, senyors, no entenem per què no ha passat pel ple, per què no l'ha aprovat el ple aquest i l'altre sí perquè uns els aprova i els altres no els aprova però clar és un conveni que ha anat en aquestes propostes del fail perquè a Cornet arreglen una caseta i arreglen un entorn que és una propietat privada és una propietat privada i el senyor alcalde signa un conveni entre ell i la parròquia de Cornet és la propietat privada de Cornet és un conveni en el qual l'objectiu Últim és que l'Ajuntament inverteixi uns diners en aquesta propietat privada, en la propietat del Bisbat, una propietat en la que moltes vegades hi han volgut intervenir però el Bisbat no, no treu ni un duro de la butxaca. Deixa les seves propietats que es malmetin i una altra ja me les arreglarà sabem també que aquest equip de govern i l'alcalde té molt de bo amb els representants de l'Església Catòlica, que li interessa quedar molt ben vells en detriment de l'interès general del poble, que és qui paguem els impostos i qui paguem totes aquestes obres a casa del bisbat i recordem també que l'Església està exempta de pagar impostos o sigui, el que paguem nosaltres ho invertim a casa d'un que no paga impostos eh? i en aquest ple volem denunciar aquest conveni perquè l'alcalde d'acord amb la llei municipal no sabem si té competència o no per aprovar un conveni que implica 20 anys de durada és a dir, més d'una legislatura eh? més d'aquesta legislatura aprovem un conveni en el qual no hi ha un informe jurídic favorable ni tampoc desfavorable no hi ha informe jurídic tampoc hi ha cap informe de, de l'àrea d'intervenció ni hi ha un càlcul del que suposarà portar a terme aquest conveni durant aquests 20 anys és un conveni que l'Ajuntament es compromet a tot i la parròquia no es compromet a res és un conveni ridícul, carca retrògrada, arcaic que trepitja tots els drets democràtics dels ciutadans i dic això perquè en aquí sí que i aquí ho sento molt però m'extendré en explicar-ho perquè penso que s'ha d'explicar i amb això no vull dir que cornet es facin les obres que s'hagin de fer necessàries diem amb el procediment i amb la manera d'obrar d'aquest ajuntament i d'aquest alcalde diu, reunits a no, sé, a no sé quantos diu en dues parts de l'alcalde i, el, la, parroqu i el bisbar, no, la parroquia en aquest cas de cornet es reconeixen la capacitat legal necessària per convenir i obligar-se de comú acord Mm, obligacions per l'Ajuntament les té totes la parròquia només cedeix l'ús de la caseta i el seu entorn perquè li facin les obres però en les condicions que la mateixa que parròquia imposa no les condicions que diu l'Ajuntament que és qui paga amb moltes obligacions per part de l'Ajuntament i amb cap per la parròquia en el punt segon del manifesten s'esmenta que l'Església de Santa Maria els seus voltants i la caseta de Cornet presenten actualment un estat molt deficient de conservació perquè el bisbat no la conserva en el quart punt del Manifesten, queda clar que l'Ajuntament de Sallent finançarà tot el cost de les actuacions que s'ha de portar a terme. Senyors, la responsabilitat de manteniment de propietat corre a càrrec del propietari, perquè un Ajuntament no ha d'invertir en una propietat privada. Si jo tinc una casa amb mal estat, tinc la teulada malament, vindré a demanar a l'Ajuntament que signem un conveni i que me l'arregli, i que la pagui l'Ajuntament i totes les despeses també. Bé, llavors parlem de les clàusules diu la parròquia, primera clàusula la parròquia de Cornet cedeix l'ús a l'Ajuntament de Sallent per un període de 20 anys prorrogables molt bé la segona diu que l'Ajuntament de Sallent el senyor Multor accepta la cessió gratuïta només faltaria que sobre encara haguéssim de pagar perquè ens ho cedissin i es compromet a realitzar-hi durant el termini de la cessió d'ús les inversions que s'inclouen la quarta, l'Ajuntament es compromet a executar com a primera actuació i quan sigui pressupostàriament possible les obres següents per un total, de moment de 39.756,61 euros Obligacions de la parròquia Obligacions de la parròquia Cinquena, autoritzar l'Ajuntament de Sallent o l'empresa o persones que l'administració designi per executar les obres o sigui és una obligació de la parròquia que els hi dona permís per executar i una altra, autoritzen a l'Ajuntament o persona o empreses que l'administració desitgi perquè durant les obres la maquinària la puguin posar en els terrenys de la seva propietat molt bé que les obligacions són bones havia un que ens obliguem bé, és totalment ridícul evidentment la sisena la sisena diu drets de la parròquia la parròquia té tots els drets i cap obligació Primer, dret a conèixer els projectes tècnics que s'hagin de tramitar i a ser part interessada d'un l'expedient administratiu, aquest és un dret Segona, a utilitzar les condicions les instal·lacions en condicions preferents respecte a la resta de col·lectius i veïns o sigui, la parròquia, a més a més que li haurem pagat les obres a l'Ajuntament de Sallent i que li haurem fet tot, li haurem arranjat la casa a més a més, té preferència sobre tot el col·lectiu de veïns eh? abans que ningú, sempre i quan es comuniqui amb una entolació d'un mes i a més a més, abans del 15 de desembre de cada any podrà efectuar reserva d'utilització per l'any següent molt bé, exercir el dret de reversió només faltaria eh? ara sí obligacions de l'Ajuntament l'obligació de l'Ajuntament és redactar els projectes tècnics i pagar-los Mantenir en bon estat de conservació les instal·lacions cedides i fer-se càrrec de totes les despeses de consum elèctric, aigua, punts suspensius. No sabem quins. Suscriure una pòlissa d'assegurances que cobreixi qualsevol risc i eventualitat i a retornar la possessió de les instal·lacions un cop transcorregut el termini establert. Drets de l'Ajuntament. A disposar, utilitzar i gestionar les instal·lacions amb les finalitats assenyalades en el conveni a beneficiar-se de les aportacions o subvencions tan públiques com privades destinades a les obres, només faltaria i a resoldre el present conveni, és a dir a donar per finalitzat aquest, aquest conveni sota el seu risc i aventura abans de la finalització del termini pactat sobre el seu risc i aventura Bé. per tant financem les obres, redactem els projectes mantenim les instal·lacions, subscrivim la pàlice d'assegurances, paguem els consums per un període de 20 anys sense cap informe d'intervenció sense cap estudi de quantificació de costos durant aquests 20 anys i sense cap informe jurídic de secretaria mm, afirmant informant favorablement aquest conveni bé, són preceptius aquests informes, és a dir, són obligatoris però no hi són eh? deu ser un error també suposo mm. llavors ens diu la part sessionària la novena, escolteu-la perquè això sembla sortit de l'any 1800 o 1700 diu la part sessionària es responsabilitza que dins els espais cedits es respecti la fe i els costums de l'Església Catòlica I en, cap cas de, i en cas de dubte s'atengui el judici de l'ordinari del lloc és a dir, l'Església ja obrirà per la seva part Qualsevol acte o activitat que es desenvolupi directament o indirectament per l'assassionària dins els espais cedits que atempti contra la fe i els costums de l'Església Catòlica facultarà el cedent per rescindir el present conveni sense que l'assassionària tingui dret a indemnització per les obres realitzades, quedant aquestes en benefici de l'espai cedit És a dir que si nosaltres, o que sigui vol convocar una reunió per parlar a favor de l'avortament, com que l'Església les, Catòlica hi està en contra EP que se tingui el judici de l'ordinari del lloc. Si volem parlar sobre l'amor lliure, ens haurem d'endre també el judici de l'ordinari del lloc, etc, etc etc. vull dir que un conveni d'aquest tipus que no compleix la legalitat, que l'Ajuntament de Sallent ho paga tot i que, a més a més, eh, els que no la, totes les persones col·lectius que no formen part de l'Església Catòlica o que volen parlar de diversos temes en els quals l'Església Catòlica no hi estigui d'acord, no podran fer ús de la caseta. però hauran de pagar. Això sí, perquè el pagarem entre tots. Per tant, en resum, no hi ha informe d'intervenció, no hi ha informe jurídic. no sabem per què aquest, aquest, aquest conveni no l'ha aprovat al Ple, fem una intervenció en una, en una propietat privada, amb una propietat privada que no s'obliga res, tan sols té drets i és inamissible que, més de pagar-ho tot, es pugui decidir la parròquia quins són els ciutadans que en poden fer ús i quins no són els ciutadans que en poden fer ús. Té alguna altra qüestió més? Que us digui. Tinc més qüestions que són de, de diversos temes molt diferents els uns dels altres però com que les he de fer totes de carretilla doncs, bueno, així una va posar sobre de l'altra i una tapa l'altra, és aquest l'objectiu a veure això m'ha, ordenar tots els papers perquè clar, els he de treure tots de cop mm -mm. sí, volem parlar com ha parlat abans també el senyor Hinojosa de com tenim el tema del pla d'ordenació perquè nosaltres fa molt temps que estem enviant instàncies a l'Ajuntament la primera instància que vam enviar va ser la primera instància bueno, estem demanant a l'Ajuntament vam demanar el 4 de gener que, de poder realitzar una reunió eh, amb el director de l'equip redactor del Pla General, el senyor Miquel Martí Casanova, perquè ens expliqués el contingut de l'acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de la Catalunya Central quan va suspendre el, el pla l'aprovació del Pla d'Ordenació. També deiem que se'ns informés per escrit del treball que ha de realitzar l'Ajuntament i del que s'està realitzant actualment l'Ajuntament per incorporar al POM totes les prescripcions dictades per la Comissió Territorial per poder tornar a aprovar novament pel ple de la Corporació i més tard per la Comissió Territorial d'Urbanisme que aquest, seria, aquest és el, el, el tràmit mmm, que s'hauria de fer i que se'ns contesti per escrit quins són els terminis dels quals disposa l'Ajuntament de Sallent per presentar tota la documentació complerta amb la incorporació de les prescripcions dictades per la mmm, Comissió Territorial ens contesta l'alcalde i ens diu que no ens pot donar, no, ens pot donar la, no cal que la demanem aquesta reunió amb el director del POM perquè ja han trencat ja han acabat la relació contractual ja ha finalitzat o sigui, no ha finalitzat el, el, el no ha finalitzat tot el tot el, el tràmit, tràmit d'aprovació del pla general i a Sallent ens hem quedat al descobert no tenim ningú que ens assessori, que vetlli i que estigui pendent de tot el que ha de passar per tornar a aprovar una altra vegada el pla d'ordenació l'Ajuntament de Sallent i per tant tothom estem indefensos davant d'això per tant no sabem, no sabem què passarà tornem a demanar a fer una altra instància i tornem a demanar que se'ns informi el dia 27 de gener el treball que ha de realitzar l'Ajuntament i què està fent actualment i no hem tingut cap resposta per tant demanaríem en quin moment estem passant actualment amb el tema del pla d'ordenació i un altre tema que també tenim és el tema del col·lector de Salmorres un moment que torno a buscar tots els papers perquè com que he de fer totes les preguntes alhora, barrien A veure... Ja ho porto un traçat ja, però no hi... Bé, resulta que des de... des que es va celebrar el ple del setembre del 2009 hem hagut d'enviar moltes instàncies a l'Ajuntament perquè ens contestin. I la primera que vam enviar va ser que en el ple del dia 4 de setembre del 2009 la regidora Arenes va manifestar primer que s'havia celebrat una reunió entre l'Ajuntament de Sallent, l'Agència Catalana de l'Aigua, Aigües de Barcelona, l'empresa asseguradora del col·lector de Salmorres i l'empresa Paragmites per acordar com i qui havia de restituir els, eh, i pagar els danys causats per les diverses fuites del col·lector a la zona de la Corbatera. També ens van dir que s'havia aixecat acte d'aquesta reunió i que en aquesta mateixa reunió l'Agència Catalana s'havia compromès a restituir subsidiàriament els danys causats per les diverses fuites del col·lector de Salmorres a la Corbatera. I que la que només actuaria subsidiàriament però qui pagaria els costos econòmics seria, i tots els danys seria eh, l'empresa asseguradora. Nosaltres vam demanar un acte d'aquesta reunió, vam demanar el compromís de l'ACA i l'empresa seguradora i vam demanar còpia del conveni signat entre l'Ajuntament de Sallent i l'Agència Catalana de l'Aigua. Això era el 7 de setembre. Ens contesten... No, el 4 de gener, tornem a enviar una altra instància perquè no ens vien contestat, del setembre vam anar al gener i tornem a demanar exactament el mateix, una còpia del peritatge, una còpia de la reunió, el compromís i el conveni signat. Finalment, el dia 13 de gener, eh, rebem un escrit del senyor alcalde en la qual, si sí senyor, ens dona una còpia del peritatge de l'empresa Pragmites, també ens dona la còpia de l'acte de la reunió i Eh, ens dona també la còpia del conveni signat entre l'Ajuntament i l'Agència Catalana de l'Aigua i ens diu que amb aquests dos últims documents es dona resposta a les peticions que vam fer en el, 3, en el punt 3 i 4 tenint en compte que segons es desprèn de l'acte i del referit conveni, l'acte assumeix de forma subsidiària el compromís de restituir econòmicament els danys però que serà l'empresa asseguradora conjuntament amb l'empresa encarregada del manteniment del col·lector Aigües de Barcelona que assumiran la responsabilitat que correspongui en cada cas a partir d'aquí eh? a partir d'aquí mm, enviem una altra instància a l'Ajuntament que demanem el resultat del peritatge que valori, perquè nosaltres ens vam donar el peritatge de l'any 2008 eh? aquest sí que hi és però demanem el paritatge que valora els danys econòmics produïts per les fuites del col·lector de Salmorres l'any 2009 i també demanem la còpia del compromís entre l'ACA i l'empresa asseguradora del col·lector per restituir econòmicament la totalitat dels danys rebem resposta de l'alcalde que ens diu que amb la resposta que ens van donar el dia 2 del mes passat de febrer, ja us fem evident que la documentació que demaneu ja us va ser lliurada el dia 14 de gener el paritatge de l'any 2009, de la fuita del juny del 2009, no, no tenim el paritatge, no ens consta. I a més a més, ens conta ens consta, com diu el senyor Hinojosa, per Ràdio Macuto, eh? no és Ràdio Macuto, sinó que tenim bona informació i de primera mà que l'empresa asseguradora Zurich no ha signat cap contracte ni ha signat, ni ha signat cap document i que aigües de Barcelona i l'Agència Catalana de l'Aigua estan molt preocupats perquè l'empresaasseguradora no de moment no es fa responsable dels danys produïts. Per tant, nosaltres demanem, si us plau, si ens poden explicar tot això, perquè aquí acabarem pagant els, els, els danys produïts, tornarem a ser nosaltres els ciutadans del poble de Sallent. I per tant amb això no en tenim prou. Volem, si us plau, que ens donguin el peritatge de l'any 2009 i volem, sisplau, també que ens donguin el compromís ferm de la companyia asseguradora en la qual es compromet per escrit amb tot això. I sabem que hi ha pressions i que hi ha, i que hi ha cuques perquè algú des de Sallent fa temps que va pressionant. Eh? Un grup municipal molt pesat i que contínuament va pressionant sobre aquest tema i sort que ha anat pressionant perquè anem avançant i si arriba un moment que l'empresa asseguradora signa un document n'estarem molt contents i molt satisfets perquè després de tot, aquesta, de tot aquest treball eh, això només és del col·lector doncs ens donarem per satisfets de poder arribar a l'objectiu que és que qui la fa la paga senzillament bé si ens poden respondre totes aquestes preguntes He acabat? Bé, en Quan, en de... principi ah. sí, no sé si ens sorgiran més bueno, En tot cas eh, en tancarem aquest torn de pregs i preguntes intentant donar resposta a tot el que s'ha plantejat per als diferents grups i el que no es pugui respondre respondrà el proper ple eh, sí. Perdó Sí, també la senyora Fernández vol fer una pregunta mm, Bé, bueno, més aviat més que una pregunta seria un prec que fa dies que se va triant el tema de que volem treballar respecte al ROM, que és l'eina per poder regular bàsicament el, el, el plenari. Eh, s'ha intentat per diverses vegades, inclo fins i tot el grup de la CUP ha, demanant, i ha, i ha demanat que es, que ens puguem posar a treballar. I jo demano davant de tothom que si es plau que busquem un plegats i sobretot i especialment Esquerra Republicana que són quatre que sempre sembla ser que no va bé de fer-ho perquè fem una altra cosa i deixem de fer una altra I, i com que moltes vegades també sembla ser que no li agrada fer una pregunta de l'altra, és una cosa, les que podríem regular i demanem i preguem que busquem una data per, per fer aquest tipus el rumb. Les... En tot cas procediríem a respondre. Senyor Arenes. a veure, com que hi ha preguntes que van al mateix fil per part d'Iniciative per part de d'Esquerra Republicana doncs espero contestar en dos casos a veure aquesta mostra d'intent de, de, de, no de, de, de quin intent no sé, ni, ni vull saber-ho de posar aquí sobre la taula una sèrie de, de, de coses que ha trobat al llarg del camí i que són una mostra de que barrejat amb aquesta runa matxacada doncs, hi han incorporats alguns elements que no haurien de ser eh, li comento que no m'ha ferit ni la sensibilitat ni m'ha ofès en complet, eh, més que el que vostè pot estar ofès per haver trobat totes aquestes coses i s'ha pres la molèstia evidentment de fer-ho jo li agraeixo però també li agraeixo que si es pren la molèstia d'anar a tots els camins anar recollint tots aquests materials que no són degudament en el seu lloc Igual que fa l'Ajuntament, que és des de que es rep des del plenari o des de qualsevol instància, de qualsevol ciutadà que pot tenir coneixement de qui està efectuant algun abocament il·legal sobre aquests camins, sobre els boscos, sobre inclús el propi municipi, només té la, la, que tingui la voluntat de no tan sols dir-ho per ràdio Macuto, plau, sinó que hi ha un procés que es diu instància, en el qual des del moment en què entra la instància en aquest ajuntament, com a ajuntament i com a administració no actuant ni responsable perquè aquí l'administració actuant quan estem parlant de temes de camins és agricultura, departament directament, és més quan obrim un expedient l'hem d'obrir a través de la sol·licitud prèvia al departament d'agricultura, nosaltres no tenim competències per fer cap tipus ni d'amonestació ni de multa ni de sanció perquè no tenim el, el, el, el, la potestat de fer-ho. Si tenim la voluntat d'esclarir quan es fa un abocament que no correspon, és al·legal, o simplement s'està fent un greuge sobre la natura, tenim la voluntat de que ens arribi la màxima informació i la més escurada possible, inclús si es tenen dades concretes, no coses que es diuen, dades concretes, es faci per escrit amb una instància a través d'un grup municipal dels grups de l'oposició, dels mateixos grups que nosaltres obrim els expedients internament des de l'Ajuntament o des de qualsevol ciutadà i oposo poso manifestació nosaltres estem igual d'indignats que el rest de tots els que estem aquí m'imagino que tothom està indignat que s'aboquin elements que no corresponen i que es facin coses que estan fora de la legalitat però com que no tenim mecanisme per fer o per obrir un expedient sancionador sinó que el que podem fer és comunicar-ho insistir, tornar a insistir obrir un expedient intern i fer totes les gestions que corresponguin com a administració que som i que tenim la potestat que tenim evidentment que ho farem i ho continuarem fent i jo agraeixo, és que sembla com si dona la, la sensació de que ens molestem perquè ens diuen a través de Ràdio Macut, o, o ja dic i agraeixo molt que sigui per a través d'instància perquè això facilita molt més la feina i és molt més àgil a través de les administracions, que aquesta feina de dir les coses que no es fan correctament, tant en l'entorn eh, rural, eh, a través de, de qualsevol actuació forestal. Eh, L'Agència Catalana de l'Aigua també té el domini eh, públic hidràulic, també té la potestat en segons quines actuacions però evidentment com ajuntament i com a municipi que som tenim l'obligació i la necessitat de comunicar-ho, de denunciar-ho i de posar-ho en manifest però necessitem la voluntat escrita perquè així, d'aquesta forma, donarem més cara i ulls a les denúncies no vol dir que encara que sigui la reclamació verbal a través de les manifestacions d'aquest i que, repeteixo, agraïm enormement, nosaltres fem la gestió que podem fer, però que és molt més fàcil quan tenim dades i quan tenim per escrit la, la mateixa denúncia. Arrel dels abocaments que diu que hi ha xipressos i que hi ha terres que s'han abocat en camps. Torno a repetir i torno a fer menció del Ràdio Macuto. Eh, jo puc anar buscant papers, puc anar demanant justificacions, justificants, etcètera, etc. però siguem més precisos, si plau, perquè és que si no és buscar on no n'hi ha o on no n'hi ha però no podem demostrar i justificar i és complicat, jo l'única que és més col·laboració i més claretat amb les declaracions, ja que s'exposa que es digui amb claretat i que es faci per escrit, que per això hi ha la instància l'Ajuntament és municipal, és notori i conegut pues és la forma més correcta això és el que entenem des de l'equip de govern ara, opcions i pensaments suposo que n'hi haurà d'haver de totes menes referent al carrer al carrer Antoni Soler d'aquesta instància que ha fet menció i d'altres instàncies que van arribar a l'Ajuntament, conjuntament, jo crec, que si no m'equivoco, i si a algú no li ha arribat, de manera disculpes, i així ho manifesto, de que es va contestar. I es va contestar de la forma en què també, i paral·lelament, hem tingut visites amb alguns de les persones que han manifestat a través d'aquesta instància la voluntat des de l'Ajuntament, ja que, de moment, el projecte d'urbanització està paralitzat, hi havia la possibilitat per les persones que havien comprat aquests retallons que al final de la seva finca i comprant aquest retalló tenint sortida aquest eh, possible carrer Antoni Soler poder fer a través d'un aixecament topogràfic el replanteig i saber exactament on tenen que marcar la situació del tancament de la seva finca amb el carrer a posterior del carrer que ells tenien des del carrer Sant Ramon es va comentar i a més a més està firmat i aprovat aquest aixecament topogràfic que s'ha de fer, però evidentment hi ha un procés des de que es farà aquest aixecament és un, farà, és un procés únic i es farà en el moment amb tots els veïns i, i implicats i es farà in situ però es necessita fer una sèrie de passos previs des de que s'aprova aquest pressupost topogràfic fins que s'ha d'executar que s'estan elaborant també nemano disculpes si la gent se sent desinformada i jo no tinc cap inconvenient a qualsevol de les persones que anem a aquesta instància, igual que vam fer amb el regidor, si no m'equivoco, i amb alguna persona més eh, que va presentar aquesta instància, explicar que la voluntat és de fer-ho. El que replanteig també és un procés que es fa amb el projecte d'urbanització i amb la voluntat de fer aquesta urbanització. Però no, no, no, o sigui, no deixem de banda que també es pot fer abans o paral·lelament o durant el procés. Com que hi havia aquesta voluntat i aquesta necessitat que se'ns va manifestar, doncs hem fet l'encàrrec del topogràfic perquè es pugui fer l'alineació, el replanteig de les resans i perquè pugui, en el cas de que algun dels veïns pugui fer el tancament per la part d'aquest carrer, que presenti després el corresponent lligències sabent on l'ha de fer. Evidentment, era imprescindible tenir aquest aixecament topogràfic, que és el que delimitarà on tenirà al final de la seva finca en conformitat amb l'alineació amb el carrer. Per això no hi hagi dubte, i si hi ha algun procés és més lent o no, que sàpiguen que estem treballant des de l'Ajuntament. I que si alguna voluntat d'expressar el seu neguit també ho poden fer i manifestar-ho, inclús trucar-nos directament a serveis tècnics. Sobre el tema d'aquest... de les normes, deia les normes subsidiàries les normes subsidiàries estan caducades des del 2009, però imagino que ha d'haver sigut una confusió. És referent també a la mateixa preocupació de com està el POM, i, i bueno, comentar també i, i contestant paral·lelament al tema de que estem estem una mica abandonats perquè el senyor redactor de l'equip el, el director de l'equip redactor del POM ha finalitzat els seus treballs i ens ha deixat penjats doncs només dir-li que la contractació que la va realitzar Esquerra Republicana quan estava en govern amb el rest de partits en aquesta contractació en comptes de posar a la finalització definitiva del POM, que aquí hagués quedat tot el procés que hi ha fins a la definitiva, es va posar com a condició contractual que els seus treballs acabaven just a la provisional. Hem repassat jurídicament el contracte de dalt per si hi havia alguna possibilitat de cara a aquest reforç i d'aquesta feina que ens ha vingut afegida la puguin efectuar els mateixos que han fet el pla, que és el més lògic, una continuïtat perquè més que saben com funciona i com ha anat aquest punt, no ho sap ningú aquesta és una complexitat evidentment, que ens hem trobat tornar a contractar, té una contractació nova, per què? Perquè el contracte ho deia molt clar, a la provació provisional no a la definitiva a la provisional, així que no li podem demanar que compleixi un contracte que en el mateix contracte ens deixa penjats la provisional Dit això, si ara hem de parlar de tot el tema del col·lector de Salmorres, jo eh, amb tota la documentació d'instàncies, de peticions, de paritatges, de documentació que ha demanat, etc etc, m'agradaria recaptar-ho tot més, més, més bé i poder donar una explicació i inclús doncs, explicar com està el, el, tot, tot aquest tema, que evidentment doncs, estic encantada de fer-ho en el pròxim plenari, si no tenen inconvenient, perquè donaré la informació el més exhaustiva possible i eh, a les obres del parc Perdó. les obres del parc a veure, hi ha hagut molta complexitat amb les obres del parc primer perquè és un tipus d'obra no, que no és habitual i que el parc, com tots sabem doncs, una obra com aquesta doncs, havia, feia molts molts i molts anys pràcticament, no sembla que mai que s'havia fet en aquest eh, indret tan peculiar i tan romàntic no? com s'ha catalogat Uh, hi ha hagut un tema de la replantació, hi ha hagut un tema de les glaçades, hi ha hagut temes de les pluges que no han parat, evidentment és una obra a l'aire lliure, i no és qüestió de justificar uh, potser l'excés de demora en aquesta obra, però sí que dir que hi ha hagut moltes complicacions. Hi ha hagut complicacions perquè ens hem trobat que just quan estàvem fent l'obra, el tema de la replantació, s'ha canviat dues vegades d'acord amb les prescripció de l'enginyer agrònom que és el que ha portat i ha dut a terme la mateixa perquè ha cregut més oportú fer un, una plantació d'un tipus que diferent al que hi havia al projecte hi ha hagut una sèrie de modificacions que això també comporta un temps comporta una sèrie de, de contactes entre els tècnics i el mateix i la, i la constructora també ens han sortit problemes diversos a l'allar de tota l'obra que han sigut molt complicats i que ens han donat també molts de caps a tothom i, i aquesta obra pràcticament podríem dir que està acabada però m'agradaria doncs en el pròxim plenari doncs poder dir ja inclús la, el dia de la celebració de la inauguració que espero que vingui tothom perquè la veritat és que s'ha fet una feina molt escurada llarga, intensa potser una mica dilatada no diem pas que no assumim que s'ha dilatat potser més del compte, però per motius uns aliens i altres que no tan aliens al, a la mateixa obra i i ja està, per la meva part ja està I indicant doncs, que del tema del col·lector de Salmorres doncs eh, si no sap greu, doncs en parlarem eh, en el pròxim plenari gràcies gràcies, el tema de Cornet i de l'informe del secretari en el proper ple els informarem perquè evidentment el, el farem fer l'informe -li corresponent i perdó i en tot cas eh, queda pendent per respondre allò de la treballadora social de la residència que el senyor David Saldoni li informaran gràcies Sí, la treballadora social de la residència, com sabeu, diguem està a jornada completa a la, la residència Sant Bernat, fent uh, les tasques de treballadora social i també doncs, fa tasques de coordinació segons amb la, juntament amb la directora de la residència, la responsable higènicosanitària i la sí. auxiliar administrativa formarien l'equip directiu de la, de la residència. En, el, en la plantilla d'enguany del 2009... Ja vam ja vam posar la possibilitat de que aquesta treballadora pogués fer una part de la jornada a l'ajuntament la, justament atenció primària eh, preveient i atenent l'augment l'augment de casos que hi han justament a atenció primària i eh, també basant-nos en els, els rats que es marquen donc que eh, per la residència de Sallent diguem-ne la treballadora social hauria d'estar un 30% de la jornada a la, a la residència nosaltres òbviament diguem-ne no no, no, no volem ser estrictament en aquests uh, percentatges de, de ratis marcats, però sí que analitzar la feina o la dedicació que hi pot haver. En aquest sentit es van proposar la, la possibilitat doncs, de que algun dia de la setmana la treballadora social de la residència pogués estar aquí a l'Ajuntament fent atenció primària i aquesta és la voluntat que volíem, que volíem tirar endavant des de l'Ajuntament eh uh, seguidament doncs, uh, la persona, diguem-ne, que està ocupant aquest lloc en aquest moment, diguem-ne, no no tenia aquesta, aquesta voluntat, doncs, perquè ella per formació i per vocació, eh uh, lidera establa residència, no no no té la, la vocació de fer atenció, atenció primària i eh, al final, diguem-ne, després de converses i de valorar-ho l'equip de govern doncs, eh, per actiu i per passiva van valorar que la necessitat d'aquest Ajuntament en aquests moments també era reforçar els serveis socials eh, d'atenció primària aquí, aquí a l'Ajuntament eh, basant-nos també, diguem-ne que segons la llei dels serveis socials en aquest moment ens tocaria eh, tenir aquí a l'Ajuntament una treballadora social i mitja eh, per complir, diguem-ne, els estàndards que marca la, que marca la llei de serveis socials aprovada, diguem-ne, no, no fa massa pel Parlament de Catalunya. Uh, veient aquesta situació, el que vam fer doncs, des de, de l'equip de govern va ser convocar aquesta plaça Uh, amb, una, amb, la, amb la peculiaritat de dir-nos que seria un percentatge de la jornada seria a l'Ajuntament fent atenció primària i l'altre percentatge de la jornada seria a la residència uh, Aquesta convocatòria es va, es va obrir, es va convidar també per escrit perquè doncs, en tingués coneixement a la persona que en aquest moment estava ocupant la plaça de forma interina sinó no, qui aquí varia la paraula, de forma provisional i, I llavors aquesta, la gent es va presentar i vam fer les proves justament, a, justament ahir i encara diguem no, no tenim coneixement de com ha, de com ha quedat finalment, finalment diguem-ne la, la plaça. Aquest és el, el motiu de tot el, el que vostè comenta és degut a la necessitat que hi ha doncs, de, de poder compartir una professional que tenim en aquests moments. Mol bé, doncs ja tractat aquest punt, de per que preguntes, només queda abans d'acabar el ple, doncs Sr. Alcalde, si us plau, per sí. alusions voldria contestar no hi ha al·lusions, senyora Cortés. Sí, sí, que hi ha al·lusions, ja els Ja pot fer les pregs a les preguntes quan li toqui, un al seu torn i després hi ha la resposta i s'ha acabat. Bé, això però sempre hi ha un torn de rèplica una altra vegada que vostè, que el talla, i per tant, democràticament, no és així i per tant, en el ple no és així. En el ple s'han fet les intervencions a pregs i preguntes. I a més a més, la senyora Arenas, per al·lusions al grup d'Esquerra, doncs, Penso Cortés, que hem de... Eh, donem uh, per acabat el parlar. ple de la corporació i abans d'acabar-lo eh, podríem felicitar que els organitzadors del Carnaval eh, per l'èxit de participació i el sentit cívic que hi ha hagut i que en tot cas doncs, donem per acabat aquest ple i si del públic assistent algú vol intervenir doncs ara té la paraula. m'hauria agradat molt intervenir en determinats punts dels que han plantejat però sabem com anem tots de temps Intervinc en relació a la qüestió plantejada pel grup d'iniciativa i referida a l'obertura del carrer Antònia Soler evidentment no faré ara un resum històric de, de la gestió urbanística d'aquest carrer primera per l'hora que és i segona perquè aquest carrer no sé si està en coneixement directe de la senyora regidora d'Urbanisme es va aprovar l'any 1985 26 anys fa això. per tant la, la, la història seria molt llarga només vull i miraré de, de concentrar-ho només voldria fer dues preguntes dues preguntes que les he fet amb bastantes ocasions i precisament les he fet per les vies que la senyora regidora d'urbanisme insinuava que se sentia com, ha dit una paraula se sentia indignada sí, vostè ha dit que s'ha se sent indignada davant d'aquestes manifestacions que recullen de ràdio Macuto que si la gent diu i vostè ha recomanat, i amb això li dono la raó eh, ha recomanat utilitzar les vies que són les instàncies per escrit, degudament redactades ho, ho ha dit fa 10 minuts senyora Arenas una via via de insta... ho ha dit, ho ha dit, eh i eh, per descomptat sempre, i ho ha dit també vostè respectant els camins que la legalitat actual fixa miri, estem perfectament d'acord amb això però resulta que els, una cosa és que estem d'acord i l'altra cosa és que vostès també responguin com van de respondre per si de cas vol proves molt recents no em remuntaré a, al paleolític superior perquè Fa molts anys d'això eh? però eh, aquesta pregunta que ja li vaig fer a vostè personalment en una reunió que vam tenir i que vostè em va aconsellar que li adreçés un escrit i tant un escrit que és aquest que s'ha llegit que l'he adreçat jo i altres ciutadans aquesta petita pregunta resulta que jo la vaig fer en aquest ajuntament presidit pel senyor Moutó també en data 9 de febrer del 1996 la mateixa pregunta senyora Arenas i la me la van contestar seguint totes les normes que marca el reglament municipal que invocava la senyora que no sé el seu nom eh? me la van contestar set mesos després o sigui, ja, veu vostè, ja veu vostè de què estem parlant això era l'any 96 entén? però és que jo suposo que em contestaran com ha contestat abans i els tres membres de la taula que bueno, que això no és una il·legalitat, això són matisos i suposo que em, no, em tornaran a contestar que vostès no faran mai més això han de realitzar amb la resposta però vaja eh, no es tracta aquí no estem jugant a nens d'escola que es disculpen, aquí s'ha de complir la llei senyors de l'Ajuntament s'ha de complir la llei la llei aquesta que vostès coneixen tan bé eh? però que serveix s'aplica amb matisos aquí sí que s'aplica amb matisos sempre favorables a un sector determinat i, i per si cas trigui algun dubte de la seva Arena resulta que aquest escrit que vostè ha manifestat ara mateix, aquest escrit que ha llegit el senyor Irohosa que vostè ha contestat vostè perdoni, vostè no ha contestat l'escrit, vostè ha fet una declaració d'intencions en la qual, i permeti'm que li digui amb un nivell d'incompetència realment sobresalient, sobresaient d'incompetència competència. Sí, perquè si jo li pregunto a vostè tres coses a perdoni, Li pregunto tres coses i vostè em respon. Em respon que han eh, demanat un presbot a un topògraf per marcar unes alineacions resants. Jo no tinc més remei, no tinc ni remei que ho enfadar-me molt, lo qual no sabeis per rè, re, o realment tornar a insistir i fer-li preguntes molt més serioses per exemple, com ha pogut signar una venda d'un retallot que no és més que de terreny el senyor, moltor representació de l'Ajuntament com ha pogut signar una venda d'un tros de terreny si no sap per què està limitada si no sap entre quines línies està vostè diu, ho acaba de dir que no saben, han de portar un topògraf perquè marqui les línies del carrer escolti, com han fet el projecte d'urbanització com han fet els pressupostos d'obres com han fet les escriptures per vendre aquests terrenys m'ho volen explicar, jo no ho entenc eh? jo no és que sigui un geni de les finances, però per això que arquitecte i alguna cosa s'hauria de mides és dir la incompetència és alta l'incompliment de la legalitat no cal que en parlem perquè ja ho hem parlat a mi sembla que contestar d'aquesta manera un escrit a més contestat en dos mesos i 25 dies de retard per contestar o que han contestat em tornarà a dir que ha sigut sense voler que és un matís també Miri, jo crec que el que han de fer és d una vegada seguir les vies legals perquè sap què passa si no a part de que estan entrant en un terreny perillós no estem en èpoques com per fer i legalitats d'aquest tipus oi? ni aquestes ni cap però les actuals memos sap el que passa? que estan provocant estan provocant que el ciutadà actui amb els fets consumats eh i no estic fent cap hipòtesis. Li estic dient el que està passant el que està passant amb el carrer Antonia Soler que és el tema del qual ara em voldria senyir per què? per què hi ha ciutadans que han obert la seva porta i se'ls ha donat llicència d'obres i se'ls ha marcat l'alineació i les rasans, senyora Arenas se'ls ha marcat l'alineació i les ressants el tècnic municipal ha anat allà i ho ha replantejat i s'han construït edificis enfront a un carrer que no existeix. ja sé que hi ha un, ja sé que hi ha un, una part de la llei del Sol, també ha capítols que toleren que es facin simultàniament la gestió urbanística i la sociocció constructora. ja ho sé això ja ho sé. però no es pot acabar l'obra civil fins que no s'ha acabat el carrer i no es pot evitar una, no es pot donar habitabilitat amb un edifici d'habitatges fins que el carrer no està acabat i un carrer acabat vol dir un carrer amb tota infraestructura senyora Arenas eh? no, no me l'interpreti, jo no vull donar cap missó a ningú, estic exigim com a ciutadà que es compleixi la llei i a més no sé si puc demanar-ho aquest matís legal no el conec però sí que m'agradaria que constés en acte aquesta manifestació o aquestes no, dir-li que el ple s'ha acabat la intervenció que hi ha Molt després bé. està fora de, del plenari l'acte s'ha acabat quan hem manifestat això en cas que quedarà constància a la ràdio que s'està amatant a, a la ràdio i, i <coughs> no, no serà ràdio Macuto, per això no, no, no sé quina ràdio bé. serà però... no, no, no, no, no, la resposta li agraeixo en tot cas, suposo que hi hagi altres camins per fer constar aquestes coses que vostè i ja moltes gràcies i dispensi'm el temps que m'hi ha alguna altra intervenció? Anit eh, me gustaría pensarme en castellano porque en catalán me cuesta mantener la conversación eh, referente al camino este de aquí de, que va a la Forcas se hizo un tramo de de 5 kilómetros casi se echó en una runa que se nos, que, nos quejemos los vecinos porque se estaba pinchando las ruedas eso que señor señor no es una parte parte de lo que yo he cogido no lo he traído por vergüenza Eh, segundo lo no quejemos aquí abajo donde han dicho muchas veces ya lo diré, ya lo diré, no hagas papel. Me callé. Ya me, cono ya me conoces. Eh, eso se hizo el año pasado. Este año se ha hecho otro otro, otro tramo, un llegue más de San Pérez a la finca de la de Cardenal, municipio de a Viño con dinero de Sayén esto me gustaría que me contestara si puede ser el señor alcalde eh, se volvió a echar otra vez runa vine a quejarme ya lo miraríamos creo que usted subió a verlo mm, creo no estoy seguro pero yo creo que iban en coche pero no estoy seguro el... runas se ha dejado más cantidad todo lo que levantaron las máquinas se echaron dentro del bosque no se ha recogido están allí aún quisiera saber por qué dice que esto lo ha hecho un vecino de echar runas de este tipo no así así ha sido la empresa que el ayuntamiento de Sayén encargó para que hiciera esa rasa una tubería de agua para llevarla a esta finca y no ha sido seguidamente, sino en dos veces y se vuelve a esa runa yo he vuelto a pinchar tres veces ya Bé, dir-li que com s'ha anat dient que s'han anat arreglant els camins els camins que s'han arreglat són els del terme municipal de Sallent i el tema que vostè ha parlat del tema de l'aigua és cert que l'Ajuntament d'Avinyó ens va demanar eh, si es podia fer allargar la, la canonada d'aigua que arribava al Mas de Sant Pere fins a la zona de Carboners Això es va, eh, hi havia recursos per poder-ho fer perquè era una subvenció del de, de, Ministeri de, de Madrid que ens havia venit i vam firmar el conveni i, llavors, el tema del camí, nosaltres no hem passat del terme municipal. El, el, el tema de reposar-lo de les obres d'aigua evidentment que es, fa, es farà i però, però no, no arreglar els camins. Eh? molt bé, alguna altra intervenció, sí? El primer ha demanat el senyor Sensada i després vostè. Bé, li recordo, senyora Enès, que són dos mesos que té vostè per contestar una instància, diu la llei d'administracions locals, per tant, també que demana legalitat, li demano reciprocitat, suposo que ho farà i cinc dies naturals les que estem de contestar als regidors cosa que moltes vegades incompleixen per tant, li torno a demanar reciprocitat, una altra cosa setembre de 2009 comissió de govern de l'Ajuntament de Sallent, pressupost per arranjar el camí que va de Sallent fins a Benyó passant per Cors pressupost demanat a la Diputació 169.000 euros, suposo que ho vetllarem, és comissió de govern no m'immento res, eh i per últim, aquest acord que han fet sobre aquesta aprovació pressupostària de la reconeixement de deute és il·legal de tots els efectes perquè diu l'article 60 de la llei general pressupostària que no es poden incloure cap despesa cap despesa que sigui el de l'exercici anterior és a dir, que el 2008 està tancat i per tant no poden incloure per tant el reconeixement de deute és un acte invalidat perquè l'últim pla que van fer la modificació de crèdits la documentació creativa els mateixos, que justificava els mateixos no estava totalment adequada i més ho van reconèixer i amb acta. per tant, seguint la llei de administracions públiques és un acte nul en tots els efectes gràcies bé, en tot cas de intentar contestar-li això per sobre, el tema de, del, del que se li va explicar i, i a les comissions informatives el que es va fer el novembre va ser modificar modificar el pressupost, no estic parlant de lo del reconeixement de crèdit són dos passos administratius diferents es va fer l'ampliació del pressupost però fins que no estigui, evidentment, aprovat definitivament i sigui vigent no es pot fer el reconeixement de crèdit i, i el que s'ha fet avui és el reconeixement del deute en càrrec a la partida que estava habilitada en el pressupost del 2009 respecte al que deia de la Junta de Govern perdó, ara al eh, setembre eh, sí, perdó, no, el dels camins això, això és un tema de, de subvenció que vam demanar, eh, se n'han arreglat molts de camins, eh, no només el de, el, el de les forques, i que el que es va demanar a la Diputació va ser amb el programa d'arranjament de, de, de camins que la pròpia Diputació ha fet, el que passa que ja ens han contestat que no, no se'ns donaven aquests diners, però que amb independència d'haver-se fet aquesta petició, nosaltres l'arranjament de camins ja, ja estava fet. Eh? i es van ajuntar doncs, subvencions de, de les ADFs, subvencions de la pròpia Diputació pel tema del pla d'incendis que aquí són, i evidentment el, i una part amb aportació del pressupost municipal sí, o... sí. No, Jo tan sols dir dues coses Una, que quan es va acabar l'última legislatura eh, tots els retallons del carrer Antoni Soler ja estaven venuts o quasi tots per tant, la l'alignació estava feta inclús l'última reunió que va tenir amb aquests senyors es va haver de modificar perquè havia una façana que tenia un angle al mig de la façana i es va modificar les alineacions perquè no quedés lent i l'aixecament topogràfic també, ha de, també està fet perquè es va haver de fer dues o tres vegades perquè a diferència de nivell del carrer als patis doncs es va haver de solucionar perquè en l'alçada no fos tant llavors no entenc com amb tant temps encara s'han de queixar perquè i si no el recordo malament, inclús els últims pressupostos ja hi havia, de l'última legislatura ja hi havia un diner per eh, la urbanització d'aquest carrer per tant els cèntims hi eren i es podia fer, i em sorprèn molt que aquests senyors vinguin aquí i es queixin perquè els he vist una vegada dels carrers no n'hem parlat aquest tipus per i el pensat ja estava solucionat el teu carrer sí. el teu Bé, jo voldria demanar a la senyora Cortès que ha dit que ella les informacions que tenia no era de ràdio Macuto sinó que les sabia de bona tinta li podria demanar a veure al grup d'esquerra de on treu aquestes informacions a veure nosaltres les informacions que tenim del terme i que tenim del poble algú de vegades alguns ciutadans ens les poden explicar però a mi m'ha sapigut molt greu i el grup d'esquerra ens ha sapigut molt greu, la senyora Arena ens ha renyat perquè clar el que nosaltres diem ho hem de fer i ho hem de denunciar per escrit. Eh? ho hem de fer amb claredat i per escrit. Mm, ho podem dir més alt tot el que diem, però no ho podem dir més clara. Ja, perquè hem dit aquest, aquest tema ja porta tres plens. I la informació que hi ja, ja, ja arrossega tres plens seguits. I la informació que tenim nosaltres és perquè els regidors i les regidores d'esquerra xaafem el carrer, i xafem el terme senzillament, sortim a caminar pel terme de Sallent i sortim a caminar pel poble de Sallent ens trobem molta gent, molts ciutadans i a més a més també ho veiem i si sabem on hi ha els xipresos tirats és perquè hem voltat i si sabem on hi ha les cadenes de bàter tirat i tot el que el senyor, el senyor que viu a la roca els troba pel camí doncs és perquè hi hem anat i perquè voltem, senzillament aquesta és la nostra ràdio Makutu. nosaltres mateixos. I en quant a Ludo Pom, que segons la senyora Arenes ja ha quedat tallat això, és així verdaderament contractualment es tenia d'acabar, això. ja? a Ver ja no recordo, evidentment ja us ho podemu imaginar després de tants anys, no recordo quina era la contractació que hi havia amb el, amb el director, del, amb director amb la directora amb l'equip redactor del Pla d'Ordenació Urbanístic de Sallent. Però si la senyora Arenas ens ha dit que mm, acabava la contractació o acabava eh, el contracte d'aquest senyor, es finalitzava en, la, en el moment de l'aprovació provisional, jo he de dir que el moment de l'aprovació provisional no està acabat. Perquè la Comissió Territorial d'Urbanisme va suspendre aquest pla d'ordenació, el va remetre a l'Ajuntament de Sallent, perquè l'Ajuntament de Sallent fes el text reforç que l'havia de fer l'equip redactor per tornar-ho a aprovar per ple. Aquesta, això és el que indica la llei. El que passa que en aquí què ha passat que, i ho porto aquí en els papers que ho puc llegir textualment que el que ha passat en aquí és que l'Ajuntament de Sallent s'ha rentat les mans i les responsabilitats les ha delegades a la Comissió Territorial d'Urbanisme i Cellent s'ha quedat indefens perquè no té ningú que l'assessori en aquest tema perquè la, la, la direcció, la Comissió Territorial diu a l'Ajuntament de Cellent que ha de presentar aquest text reforç ha de presentar l'Ajuntament i que si no el presenta en el termini de 3 mesos a comptar des de l'endemà això és de la Comissió Territorial, eh, l'aprovació de la notificació d'aquest acord la Comissió, la Comissió Territorial d'Urbanisme de, de la Catalunya Central es sublogarà les competències municipals per a l'aprovació definitiva és a dir, ja ho faran ells amb això, evitem, sí senyor, amb això evitem que no es torni a fer una aprovació provisional per part del ple evitem que hi torni a haver problemes a l'hora d'aprovació pel ple de totes maneres, sí que s'ha de dir i ho dic aquí, no constarà en acte perquè s'ha acabat el ple però sí que ho dic cal i clar de que el grup municipal d'Esquerra hem denunciat en diverses ocasions de que aquest pla general aquest pla d'ordenació urbanística que aprovarà la Comissió Territorial d'Urbanisme aquest pla qualsevol que el vulgui impugnar el guanyarà perquè hi ha un defecte formal des de la seva aprovació inicial i a més a més l'Ajuntament i el senyor alcalde i tot l'equip de govern i tots els regidors que estem asseguts aquí a aquesta taula ho saben perfectament i a més a més, la Comissió Territorial d'Urbanisme també se n'assabentarà perquè almenys veurem si són capaços de que algú respecti la llei. Senillament. Només aclarir-li un tema que en el moment de l'aprovació provisional ja s'ha fet i s'ha acabat que és el que es va fer, es va enviar tot el text a la, a la, a la Comissió d'Urbanisme perquè es procedís a l'aprovació definitiva que és el que no va fer la Comissió d'Urbanisme el va suspendre i el que toca fer no és fer una altra aprovació provisional en cas és fer el text i perquè la Comissió d'Urbanisme pugui fer l'aprovació, només és aquest mateix a canviar sí. La aprovació provisional d'un pla d'urbanisme la fa l'Ajuntament, sí. eh? no la fa la Comissió Territorial. La Comissió Territorial el que fa és una assabentat, assenyalar tots els no, no. matisos i coses que estan a criteri d'ells. Eh? Senyor Moya, eh, eh, i ja pensi, dic que l'aprovació provisional l'ha fet l'Ajuntament i la Comissió d'Urbanisme fa l'aprovació definitiva. Això és precisament el que, el que sí que, que no és així. La Comissió Territorial, i una vegada han fet l'aprovació provisional, rep els documents, els revisa posa totes les esmenes que cal i ho retorna a l'Ajuntament, és l'Ajuntament el que fa la processa definitiva Dispensi més,. Eh, bueno, senyor Moltó bueno, però pues ja, ja hauria de saber això vostè sí, també eh? pues, uh, tota l'amacitat la, la, i tot el carinyo del món alguna altra intervenció? Sí? no, només era per saber si, si algú us farà responsable de, de com han deixat el camí perquè sí que ha segut una empresa que ha fet això que ha passat aquesta tuberia i sí que arriba fins al terme de vinyó eh? agafa, agafa terme de vinyó La que no i ha almenys una, una resposta més concreta per saber si això quedarà així o, o es podrà arreglar ja li dic, que la canonada d'aigua sí que és que arriba a Vinyó, que això ja li dic que, que ens ho van demanar l'Ajuntament de Vinyó el tema del camí, evidentment, l'empresa que ha fet si s'ha fet destrosses, el manteniment eh, l'haurà de fer l'empresa que, que, que fe, ha portat el tubo d'aigua en aquest d'això però ja li dic, eh, i el tema de les runes el que s'ha explicat abans, no, no tornar-ho a repetir el camí sí, el tema de l'aigua nosaltres sí que vem entrar-hi però el tema de la... Sí, no, és el, el camí el camí doncs nosaltres perquè... ens posarem en contacte amb l'empresa que va fer la, la, la, la canalització perquè repari, evidentment, que va donar la coincidència amb les nevades, sí. amb les pluges sí. i segurament doncs, amb el remenar-ho, doncs, això a, a, a, perjudica molt més el, el camí que hi estava. D'acord. Molt bé. <laughs> Alguna altra intervenció? No? Doncs moltes gràcies i fins una hora.